Я знаважаю себе тепер за те, що дозволив Каті підтримувати з ним стосунки. Я не тільки дозволив, а навіть заохочував її. Саме цього вона не може мені пробачити. Макс відвернувся до неї спиною, ховаючи свої емоції. «Кохана, йди, вдягнися, бо змерзнеш». М'ясо вийшло присмаженим. Але вони так зголодніли, що з'їли все до останнього шматка. За обідом тему Ясика, не змовляючись, обминали. Втім, голю проблему вбивства її чоловіка і зникнення грошей хвилювали не більше, ніж максове сумне обличчя. Та було якесь затьмарення коханням. Поряд з ним вона забувала про все на світі, тож, виходячи по якомусь часі з Максової машини біля свого будинку, думала тільки про те, що мала фантастичне побачення, трохи зіпсоване зайвими балачками. І лише вночі, коли спогади про Максові вмілі руки і гіпнотичні очі злегка притупилися, вона вперше замислилася над тим, про що дізналася протягом дня – більш за все, її хвилювали подряпини на Максовій шиї та його несподівана злість на Ясика. Схоже, у нього серйозні проблеми з сестрою. І все через того поганця, її чоловіка, прости господи. Відолашна Катя. що одна жертва цього бабія. Скільки ж їх взагалі було? Жанна, вона сама, Катерина, Юля, тепер, можливо, Ілона, а ще Марина і безліч інших невідомих їй жінок. На саму згадку про Марину волі виникло дивне відчуття. Таке, ніби в цій Марині вони з Жанною щось прогледіли. І взагалі Оля відчувала впевненість у тому, що вона знає навіть забагато, аби розплутати всю загадку, вирішивши, що обміркує все це зранку, Оля заспокоєно заснула. Прокинувшись вранці, вона насамперед подзвонила до лікарні дізнатися про стан Жанни. І, почувши стисле без змін, мало не заридала з розпач. Її подруга все ще не прийшла до тями. І невідомо, чого вона взагалі колись притомні. Якби сталося найгірше, Жанна була б четвертою жертвою невідомого вбивці, а якщо згадати, що її Микита зник, сльози покотилися самі собою, вбивця був поряд, вона це відчувала, виникло навіть параноїчне відчуття. Ніби в неї хтось стоїть за спиною. Намагаючись опанувати себе, вона стала під крижаний душ, і холодна вода повернула здатність тверезо мислити, та попри все руки зрадницьки затремтіли, коли вона відчиняла двері з ванної і усвідомлюючи, що божеволіє, Оля вийшла до коридора, напружено оглядаючись, як то бачила в бойовиках. Доню і Дисні, і дати, мама така рідна і лагідна, звична, поралася на кухні. Відчувши шалену радість від того, що вона вдома не сама, Оля поспішала на кухню і, вмостившись на табуреті з ногами, не взялася за свої улюблені вареники. Поряд з мамою, як завжди, було спокійно і затишно. А тому, поївши, вона так і залишилася на теплій кухні, аналізуючи події останніх тижнів. Що вона знала про того вбивцю? По-перше, це не маніяк. Тобто, він не вбиває заради задоволення, інакше в усіх убивствах мала б простежуватися певна схожість. Він мав повторюватись у виборі знарядь вбивства або в виборі жертв. Отже, він убивав заради чогось іншого. Мав чітку мету. Власне, їм із Жанною це було давно очевидно. І мотив здавався прозорим. Гроші – ті самі гроші, які її чоловік отримав за Олімп.